Hej och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholmsnärradio på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 5 december 2009 klockan 14.00 med repriser följande söndag klockan 09.00 och på torsdag den 10 december klockan 20.30. I studien idag så finns Arnold Boström och David Long. Ja. Och efter förra veckans märka utspel av Mona Salin, som vi ju har all anledning att applådera. Eftersom du återsatte SD i fokus vad gäller media så har du under de senaste dagarna lugnat ner sig på den fronten. Och det känns väl för min egen del att det börjar bli dags att inrikta sig på julfirandet. Ja, om inte annat så för att samla kraft inför valarbetet då under nästa år. Det mest intressanta händelsen sen förra programmet det är ju självfallet utfallet av folkomröstningen i Schweiz. Så vi tänkte börja med det. Men först så vill jag tacka David för det fina inslaget om Weineberg i förra veckans program. Jag har ju själv haft en hel del kontakt med honom i hans egenskap av redaktör för sd Det var visserligen för några år tillbaka men jag minns honom som en verklig eldskel. Ja, David. Ja, det är så att vi har skrivit i sd Sverigedemokraterna välkomnar sveitsiskt stopp för minareter. Sverigedemokraternas partiordförande, Jimmy Åkesson, välkomnar resultatet från folkomröstningen i Schweiz som innebär att landet nu inför ett stopp för byggandet av fler muslimska minareter. Religionsfrihet är inte detsamma som en absolut rätt att i strid med folkviljan få göra och bygga vad som helst i en religions religionsnamn. Minareterna är en av de främsta symbolerna för såväl mångkulturalismen som islamiseringen av Europa. Resultatet från dagens sveitiska folkomröstning måste ses som ännu en raden av tydliga signaler om att de europeiska folken har börjat få nog av båda dessa företeelser. Jag gratulerar Sveitsarna och det sveitsiska folkpartiet till att man trots det hårda motståndet från etablissemanget haft mod att säga sin mening i en kontroversiell fråga, säger Jimmy Åkesson. Ja, jag tänkte att vi skulle ta lite av bakgrunden här och då har jag i första hand tittat på Svenska Dagbladet som den 29 november skrev så här en stor artikel. Minaretfrågan delar sveitsare. Och jag ska ta lite ur texten här. Ingressen kan jag börja med. Laddad folkomröstning. Schweiz kan bli det första landet i världen som förbjuder minareter. Idag håller landet en kontroversiell folkomröstning som ses som ett tecken på ökad islamofobi i Europa. Vi har en muslimsk kvinna som uttalar på detta sätt. Islam kopplas ihop med förtryck av kvinnor, stening, hedersmord och terrorism. Den tar vi den här meningen. Minareterna är symboler för makt, för en politisk och social islamisering. Vi ser allt fler tvångsäktenskap och kvinnors i slöjor. Det säger en SVP-politiker. Vidare så säger en annan på detta sätt. Minaretförbudet är nödvändigt för att stoppa spridningen av militant islam i Västeuropa. Sen har man frågat eh, Schweiz högste imam och han säger så här. Bland annat tillåter man klocktorn ska samma sak gälla för minareter. Och då undrar reporten om han tycker att kyrkor ska få byggas i Saudiarabien. Han svarar så här. Det är ett problem mellan väst och Saudiarabien. Svarar han undvikare skriver reporten Gunilla von Hall. Sveriges politiska, ekonomiska och religiösa etablissemang är kraftfullt mot minaretförbudet. Sen står det... Ytterligare det här i artikeln vi måste respektera direktdemokratin och människors rätt att folk här i Schweiz. Det är bra att frågan debatteras säger en talesman för Sveriges UD. Men står det vidare. Debatten delar dock landet. Enligt senaste opinionsundersökningen tänker 37% rösta för förbudet, 53% mot och 10% har inte bestämt sig. Minareter är fantastiskt vackra byggnadsverk, men de hör inte hemma här. De utarmar vår svenska identitet, säger en person här. Och det finns också lite bakgrund ytterligare till det här i den här artikeln. Det står så här. Schweiz största parti föreslog minaretförbud. Bygga av minareter i detta land är förbjudet. Denna mening läggs till i Schweiz konstitution om förslaget går igenom. Redan existerande minareter ska inte rivas. Kampanjen för mina retförbud i Schweiz startade i juli 2008. Bakom förslaget står Schweiziska folkpartiet, SVP, samt ett litet ultrakonservativt parti. De samlar in 100 000 namnunderskrifter som krävs för en folkomröstning. För att förslaget ska gå igenom krävs en majoritet av väljarna samt av landets 26 kantoner. Högerpartiet, SVP, är Schweiz största parti och vann 29% av rösterna i det senaste valet. Det har drivit främlingsfientliga frågor och kritiserats för rasistiska kampanjaffischer. Sen, samma artikel kan vi säga, så finns det under rubriken Folkomröstning i Schweiz är ett av många tecken på det ökade motståndet mot islam i Europa. Så här ser det ut i grannländerna. Så har man Frankrike, där det står alltså att de har en lång tradition av öppenhet inför moskébyggen. Dock förekommer lokala konflikter och hög extrema strömningar har stärkt motståndet. När det gäller Österrike står så här. Här finns en stark politisk opposition mot moskébyggen. Regionerna, Kenten, det är alltså den där Georg Heider verkade, och ytterligare en var först med att anta en lag som förbjöd mina något som inspirerar till den aktuella folkomröstningen i Schweiz. När det gäller Tyskland står moskéer till oss ofta synas och tar plats. När vi har Italien, moskéer motarbetas hårt, särskilt i norra Italien, där det antimusinska partiet Lega Nord har starkt fäste. Ofta hetsar politiker öppet mot moskébyggen. Och så står det här ett exempel där en kommunpolitiker i Padua poserade med en gris framför tv-kamerorna. Det kan man ju ifrågasätta lämpligheten av. Men dock, ja David, innan vi går in på måndag den 30 november när resultatet var klart, har du någon... Får fram. Ja, jag skulle kunna nämna lite grann om vad som har sagts i svensk media om det här. Det är ju så att det är trots allt ett av de, kanske, kanske det allra mest demokratiska land vi pratar om, Schweiz. Och kommentarerna i svensk media har ibland varit ganska så hårresande, tycker jag, när det gäller folks syn på demokrati, eller rättare sagt, kroffstyckarnas syn. Folket kan också ha fullständigt fel, läser jag i tidningen Dagbladet. Och en annan också här Sydsvenskan. Magkänslan styr i folkomröstningen. Att man menar då att det här var väljarnas magkänsla snarare än en genomtänkt övertygelse. Och att det därmed kanske inte borde ha fått äga rum någon folkomröstning överhuvudtaget. Jag skulle vilja säga att de flesta asylärenden har väl hanterats i alla fall i Sverige på ungefär samma sätt. Man gör snyftreportage i media. Och de här... Asylsökarna som har kommit till Sverige har ju till 95% varit sådana som saknat flyktingstatus. Men de har beviljats asyl alltså i alla fall på ren magkänsla. Det är ju knappast på grund av några, någon vettig fakta. Och en del kommenterar också så här att man ska inte folkomrösta om religionsfriheten. Men nu är det faktiskt inte det man har folkomröstat om. Utan det är om man ska få bygga fler minareter- och det är ju precis som Jimmy Åkesson sa som jag läste upp nyligen att religionsfrihet är inte detsamma som en absolut rätt att i strid med folkviljan få göra och bygga vad som helst i en religionsnamn. Så att man har verkligen inte folkomröstat om religionsfriheten. Och det är ju heller inte de här proffstyckarnas definition på religionsfrihet som, som ska råda heller utan man får ju ha lite sans och balans i det hela. En kort kommentar till. Jag läste en artikel om att eh, i Dagens Nyheter är att rabbiner fruktar högerextrema efter rätförbud. Då fanns det då tydligen ett antal rabbiner, som, alltså judiska, som hade kommit eh, på den idén att eh, om man nu förbjuder minareter så kanske man så småningom börjar förbjuda andra religioners eh, byggnader eller traditioner. eller så. Eh, jag tror nog att eh, i alla fall de judar som bor i Sverige ska nog vara ganska glada om vi... Eh, stoppar islamisternas och muslimernas fortsatta framväxt här i Sverige för att skulle muslimerna så småningom komma i majoritetsställning då blir det nog inte så mycket roligare för judarna i alla fall Ja, jag tänkte fortsätta med Svenska Dagbladet men först så tar vi lite pausmusik Ja, ni lyssnar till Radio SD Det var Roland Sedermark med När juldagsmorgon glimmar och när det gäller musiken så blir det enbart julmusik idag. Ja, jag fortsätter med svenska dagbladet från måndagen den 30 november. Under rubriken Schweizis nej till minareter. Resultatet i folkomröstningen chockar landets etablissemang. Resultatet i den omtvistade folkomröstningen kom som en kaldurs för Schweiz politiska och ekonomiska etablissemang. Alla opinionsundersökningar pekade på att förslaget skulle röstas ner. Jag är chockad och beklagar detta djupt. Det är en vecka klocka att vi måste arbeta mer med integration, sa en märkbart tagen utrikesminister. Över 57 procent av svejsarna vill införa minaretförbud. Och hela 22 av 26 kantoner säger nej till minoritetsbyggen. Röstuttagandet var 54,4 procent, ovanligt högt jämfört med andra folkomröstningar. Och vi kan alltså notera att när man gjorde opinionsmätningar före valet så var det ju tvärtom. Mm. Och det kan man ju, det har vi kommenterat tidigare, ja, det beror på. Ja, jag fortsätter. Resultatet är ett genant nederlag för regeringen som har uppmanat invånarna att rösta nej och tagit för givet att det skulle följas. Det visar på en oroande klyfta mellan landets styre och folkets syn. En SVP-politiker uttrycker sig så här. Vi är mycket nöjda, muslimerna får gärna komma hit men bör anpassa sig efter våra regler och normer. Och en annan person från partiet menar att minareter symboliserar en islamisering av samhället. När det gäller regeringen så betonar man att omröstningens resultat ska respekteras. Sen ytterligare dagen efter så ytterligare kommentarer. Där står bland annat att regering regeringen och näringslivet befinner sig fortfarande i chock. Justitieminister medger att det finns en klyfta mellan de styrande och väljarna. Vi misslyckades att övertyga väljarna. Vi försökte, men det räckte inte, säger hon. Och avslutningsvis då, det, fanns, det finns också en ängslan för att Schweiz rykte i omvärlden blir nattsvart, samt att rättförbudstanken sprider sig till andra länder. Och det har väl redan, de tankarna har ju växt i Danmark, har jag klart för mig att man funderar på att, om Dansk Folkeparti har en folkomröstning. Ja David, vi har fått en kommentar om det här från Ingesi Mattsson. Ja, ämnet är nej till mina retor Det är skrivet den 30 november 2009. Föga För förvånande bagatelliserar Sveriges utrikesminister Schweizarnas nej till mina retor och gör mina reter till en stadsbyggnadsfråga. Varför är Europas, inte minst Sveriges, muslimer så upprörda över resultatet av folkomröstningen om det bara är en stadsbyggnadsfråga? Varför utmålas nejet till mina minareter som ett hot mot religionsfriheten om det bara är en stadsbyggnadsfråga? Varför fruktar Europas ledare muslimernas reaktioner om det bara är en stadsbyggnadsfråga? Man säger sig vara, citat, mycket oroad för reaktionen i den muslimska världen, slutcitat, och rädd för följderna. Varför? Det rör sig ju, enligt kalbild bara om en stadsbyggnadsfråga. Stadsbyggnadsfrågor brukar, såvitt jag vet, inte resultera i hot, handelsblockader, upplopp, ambassadbränningar och terrorism. Mina är givetvis mycket mer än en stadsbyggnadsfråga. Det borde till och med Carl Bildt begripa. Krav på att moskéerna ska ha mina är ännu ett steg för islam och muslimerna att flytta fram sina positioner i Europa. Nästa steg blir givetvis krav på störande bönutrop fem gånger om dagen. Vad ska de annars ha mina till? Ska de bara vara en maktsymbol? Så här går det när folket får säga sitt. Mångkulturen, bland annat islam, har prackats på oss uppifrån utan att vi tillfrågats om vi önskade denna nya sköna värld. Resultatet av folkomröstningen är ett tecken på att Schweizarna, med all rätt, inte vill ha en fortsatt islamisering av sitt land. Att nära 60% av Schweizarna under demokratiska former säger nej till minareter talar sitt tydliga språk. Det bör Karl Bildt respektera. Istället dömer han ut drygt hälften av Sveriges befolkning som fördomsfulla och okunniga. Det åligger inte Sveriges utrikesminister att nedvärdera och uttrycka sig föraktfullt om det sveitsiska folkets åsikter. Det vore onekligen klädsamt om Sveriges utrikesminister visade åtminstone ett minimum av respekt för demokratin. I P1-morgon den 30 november konstaterades att Citat, det, det råder konsensus om att det inte handlar om minareter, slut citat. I Idéns ledare samma dag framgick det, eh, citat, för det stora flertalet som röstade ja inte handlade om minareter. Snarare var det en folkomröstning för eller emot islam, för eller emot invandring, för eller emot det som är icke slut citat. Dessa uttalanden tyder på att Carl Bildt har fel och att det rör sig om betydligt mer än om stadsbyggnad. Avslutningsvis, den dag det får byggas kyrkor med torn och kristna kors i muslimska länder kan vi börja tala om religionsfrihet. Som den franske filosofen, författaren och vetenskapsmannen en gång i ett annat religiöst sammanhang konstaterade Ni kräver i våra principers namn de rättigheter som ni i era principers namn förvägrar oss. Det skrev alltså Inger Sib Matson. Ja, jag tänkte ta lite från kyrkans tidning. För jag tycker ju att kyrkans inställning till det här är ju mycket märklig. Det är den som kom ut den 3 december. Religiösa ledare, partier och intellektuella kräver en ny folkomröstning. Och det är ungefär samma etablissemangstendens som när det gäller europa Unionen och Lissabonfördraget. När man inte får rätta rösten, rösterna, då ska man ha en ny folkomröstning. Det står, ja, jag kan ta en liten bit ur själva artikeln, att Schweizarna har röstat nej till fler minareter. Ett viktigt inslag i debatten har varit att ifrågasätta om den muslimska religionen verkligen är förenlig med vår västerländska syn på demokrati och jämlikhet, säger en journalist på en statlig tv-kanal. Sen kommer vi till det märkliga och det är två kyrklepcentanter i den här svenska kyrkan som har uttalat sig på det här sättet. Det är Anders Bejryd som är ärkebiskop. Han under rubriken En tragisk utveckling. Det svejtiska nej till minareter ökar ytterligare i frågansättandet av kyrkornas världsråd och andra ekonomiska organisationer ska ligga i just Genève. Sen tar han en sak, det blir knappast lättare för exempelvis de kristna i Irak nu och det är väl inte lätt för de kristna i Irak nu i alla fall. Sen har vi Sven Bernhard Fast, ordförande för Sveriges kristna råd. Han säger så här, jag är väldigt besviken i rubriken. Främlingsfientlighet har blivit mer rumsrent i Europa. Nu måste alla goda krafter samverka för att den här typen av elagarta propaganda inte ska smyga sig in. Där alla goda krafter har vi hört förut. Mm, det är ju verkligen, verkligen ynkligt. Och han säger så här. Nu gäller det att ge stöd åt de stora politiska partierna så att de ska få råge i ryggen att inte falla undan för kortsiktiga populistiska opinionsvängningar. Där alltså svenska kyrkan då som man tror ska värna kristendomen. De värnar istället muslimismen. Och det tycker jag är mycket märkligt. En ledare i samma nummer av kyrkastidning, undertecknad av Tuvelius, står bland annat så här. Söndagens folkomröstning i Sverige är ett illavarslande tecken i tiden. Mest tragiskt är kanske att SVP lyckas i sin taktik att utmåla islam som ett hot och minareterna som maktsymboler. Och så fortsätter bland annat så här. Då. Inte minst kristna, kyrkor samfund måste vara tydliga i sitt avståndstagande. Ja, man, man häpnar. Jag ska ta en liten bit till. Glöm, Willem Tell, klockor, banker och armeknivar. SVP har lyckats med konstdycket att för all överskådlig framtid förknippa det vita korset på röd botten med minareter, en svart burka och majoritetens intolerans. Och på det tycker jag vi tar ytterligare en pausmelodi. Ja, ni lyssnar till Radio SD, Och det var Lasse Stefans med någonting som översättningen heter Vår vackra vita vintervärld. Ja David, du hade ytterligare någonting i det här ärendet. Ja, det är så att i, här i Sverige så har det gjorts en SIFO-undersökning om hur svenskarnas inställning till mina Minareter ser ut och jag läste då i tidningen Dagen på internet att var fjärde svensk vill förbjuda mina minareter eller rättare sagt det var 26 procent och den här undersökningen presenterades också i SVT debatt nu senaste veckan här den 3 december. Och att 26% säger att de vill förbjuda minareter i Sverige det är ungefär samma proportion som i Schweiz säger Jan Härpe, författare och professor emeritus i islamologi till Aftonbladet. Schweizerna sa alltså nej till fler minareterbyggen och Jerpe kallar det för populistisk främlingsrädsla. Att det finns hos var fjärde personer tydligen något som är generellt i Europa menar han. Enligt SIFO så är äldre Människor större motståndare än yngre och män i högre grad än kvinnor. Och att äldre är hårdare motståndare tror Hjärpe beror på att dessa i sin barndom aldrig stötte på muslimska kamrater i skolan. Men eh, det här sägs ju lite grann emot av eh, något som står i sydsvenska, nämligen att Malmöborna är mest negativa till min minareter. Och i Malmö har man ju träffat på muslimer ganska länge faktiskt, det är en väldigt stor del, 25% ungefär av, av invånarna är väl muslimer. Och i Malmö så är det så att det är 39% som vill ha ett förbud. Till skillnad från de 26% i landet som helhet. Det är enligt samma SIFO-undersökning. Och ni kan se om den här SIFO-undersökningen, om ni går in på Sveriges Televisions hemsida. SVT Play och ser det senaste avsnittet av Debatt. Jag kan också konstatera att det var 30% i den här undersökningen som inte svarade eller var tveksamma till ett förbud och när en folkomröstning väl äger rum, ja då måste man ju rösta antingen ja eller nej. Och skulle man slå ihop de där 30 procenten med de 26 som redan har uttalat sig emot mina rätter, så kan man ju tänka sig att siffran faktiskt kommer väldigt nära den sveitsiska valresultatet. Ja, Ja, precis. Och dessutom så var ju opinionsnätningen i Sverige omvänd mot det verkliga resultatet. Ja, just det. Absolut. Så att det är väl inte egentligen något som talar mot att det skulle bli likadant i Sverige om svenska medborgare fick chansen att till folkomröstning som man nu kan få i Schweiz. Ja, vi fortsätter väl lite i efterdyningarna av det här. Och eh, Svenska Dagbladet igen den 2 december... Så står så här. Fler aktioner mot muslimer planeras nu i Schweiz efter det omsidda Och där konstaterar man att det högerpopulistiska SVT-partiet eh, driver på ytterligare i sin kampanj mot islam. Högst på ändan står slöjförbud på offentliga platser. Dessutom vill partiet ha hårdare lagar mot tvångsräktenskap och kvinnlig omskärelse. Företeelser som partiet hävdar är muslimska problem. Man vill också stoppa dispens från simulationer för muslimska elever. Väljarna har gett en tydlig signal att man vill stoppa politisk islam som breder ut sig på bekostnad av våra värderingar. Säger en representant för SVP. Man måste förstå att man inte kan komma till jobbet i slöja. Och en liten notis. Det står att All införsel och uppvisande av religiösa symboler som kors eller biblar är strikt förbjudet i Saudiarabien. Vi kan ta lite mer perifert i ämnet. Det står att Norges islamska råd inte är så förtjusta att svininfluensa kallas för svininfluensa. Sedan flera smittade muslimska skolelever mobbas för att de skulle vara dåliga muslimer. Det stod i Svenska Dagbladet också i TT-notis. Ytterligare en notis Där är det en 16-årig flicka i Sudan som har straffats med 50 piskrapp. De var väl antagligen inte så där väldigt hårda kan man väl tro. Sen en domare funnit hennes knelånga osedlig. Det står att familjen tänker stämma domaren och polisen. Det är från Svenska Dagbladet. Sen har jag kyrkans tidning. Det är som jag tog upp tidigare- där står det nytt från samfunden och en liten artikel eller notis om man nu vill. SD-kampanjer mot moskébygge. Jag tänkte ta den. Tre muslimska föreningar i Helsingborg har kontaktat kommunen det senaste året. Syftet är att sondera om det finns mark för en moskébyggnad. Gärna med ett islamiskt kulturcentrum. Men det finns inga konkreta planer, inga ritningar, inga ekonomiska kalkyler. Enligt Helsingborgs Dagblad har heller ingen förening framfört önskemål om mina rätt. Trots det har Sverigedemokraterna i Helsingborg gått ut med pressmeddelanden där man framhåller att man inleder en kampanj mot en moské i kommunen. Vi är beredda att göra moskébyggandet i Helsingborg till en valfråga, skriver man. Partiet riktar sig till de boende i två utpekade bostadsområden och säger att det svenska samhället måste sluta anpassa sig efter islam och muslimska krav. Nästa steg kan bli bönutrop från minareterna, befarar man. Jag går tillbaka till september. Där har en skribent, Dilsa Demirbank Sten heter hon. Hon skriver i det en debatt. Vem vågar stå emot de högggudda och ständigt kränkta islamisterna i deras angrepp på liberala värden? Och ingressen ska jag ta. En demokrati ska inte diktera för individen hur de ska gå klädd, men arbetsgivare kan kräva att anställda på sin arbetstid först och främst det där i egenskap av sin profession, inte konfession. Lika lite som jag kan hävda en rätt att gå in i moskén i bikini, lika lite kan jag hävda en rätt att bära burka på arbetsplatsen. Kraven på religiöst motiverade undantag från klädkoder ingår i en större global trend där islamister flyttat fram sina positioner. Sedan de iranska mullernas fatva mot Salman Rushdie i 1989 har politisk islam idkat utpressning mot den fria världen, skriver alltså Dilsa Demibag Sten. Och lite bit från artikeln då. Genom att ständigt skuldbelägga västvärlden för allt ont som hänt mänskligheten har regimerna och många andra diktaturer intagit en roll som offer och genom företrädare bosatta i framförallt Europa har de stärkt sin roll utanför de egna gränserna. Delar av vänstern har dragits i strå till stacken genom att plädera för identitetspolitik och särlagstiftning. En mening tar vi till här då. Vem vågar stå emot de aggressiva, högljudda och ständigt kränkta islamisterna i deras angrepp på liberala värden? Ja... Jag tänker ju ta en sån här Lindströmmar igen. Jag har ju sagt tidigare att jag tycker de är väldigt slående och uppskattar dem nästan alltid. Egentligen utom när han behandlar SD. Och det gjorde, gjordes i DN den 8 november. Där står det två uppenbarligen sd med en banderoll där det står rösta på SD och så lite flygblad jag sa står. De stod snarare för att en springer iväg så fort han kan. Och den andra ryggar tillbaka alldeles för skräckt. För där kommer en uppenbarligen muslimsk kvinna med en ikarkasse. Och så säger hon bu. Och det kan man ju tycka att det är väldigt, väldigt kul. Och det tycker jag också objektivt sett. Men sen slog mig tanken här att. Vem vet vad hon har dolt i den här burkan. Det är ju bekant att. En hel del självmordsbombar är just kvinnor. Så att man vet ju inte vad som döljer sig där. Så att den här lindströmmaren kanske egentligen inte var så rolig som det var tänkt utan kanske mer allvarsam. Och innan musiken så tänkte jag ta upp de här andra affischerna som SVP har eh, kommit ut med kan vi väl säga. Jag läser härifrån, vad det nu är, Metro faktiskt. I samband med en folkomröstning om huruvida landet ska tillåta vandring, även från de nya EU-medlemmarna Bulgarien och Rumänien illustrerade SVP sitt motstånd med tre svarta korpar så slit ett rödvitt Schweiz i stycken. 2008 krävde partiet ett stopp för naturaliseringar med en affisch där mörka händer sträckte sig efter sveitsiska pass. Och 2007 föreslog partiet att utlänningar som begått brott ska deporteras. Detta med en fisch där tre vita får sparkar ut ett svart. Ja, det är slagkraftiga fischer kan man säga om man nu inte vill säga ytterligare något. Ja, innan vi går vidare så tycker jag att det är dags för ytterligare en pausmelodi. Så här i nästan juletider. Ja, det här är Radio SD. Och det ni hörde nyss, det var tydligen gläns över sjö och strand. Det var en liten ovanlig version tycker jag. Eh, vi återgår lite osunt samtalsklimat inom Svenska kyrkan. Står en eh, insändare, vad ska kalla det för, debattinlägg kanske, I, från den 2 december. Och det står det Stefan som kyrkohed i Svenska Gustav församlingar som skriver så här. Svenska kyrkan är Sveriges största meningsorganisation med cirka 70% av befolkningen som medlemmar. Därför finns det också ett allmänintresse för vad som händer i svenska kyrkan och många berörs av vilken väg kyrkan väljer att gå. Han skriver vidare så här. Enda gången som kyrkans ledning i form av ledande teologer, debattörer, biskoper och andra reagerar så är det för att markera mot de som kan kallas traditionalister. All kritik betraktas som reaktionära uttryck. Denna politisering och vänstervridning av kyrkan riskerar en känsla av alienation- Hos alla de som inte finns på den politiska vänsterkanten. Han fortsätter längre ner så här. Mycket av det som kallas teologi idag har inte hämtat sin främsta inspiration i kyrkans traditioner och Bibeln. Utan just i politiken och en allmänt hållen humanism. Det finns ett osundt samtalsklimat inom svenska kyrkan idag. När en ganska liten grupp lägger beslag på vad som är svenska kyrkan får vi en kyrkan med slagsida. Svenska kyrkan håller på att distansera sig från sitt eget folk genom sin iver att vara öppen och radikal och hela tiden söka efter det som är så apart som möjligt. Och jag kan väl konstatera då att 80-90 000 medlemmar räknar man med att förlora och utredarna ökar ju då efter kyrkovalet. Och för egen del så känns det ibland väldigt märkligt att vara medlem i Svenska kyrkan med tanke på den politik får vi väl säga som ledningen bedriver men eh, som ja, folkvald Svenska kyrkan så har man ju ambitionen att försöka förändra mm. Jo, för jag hoppas också att eh, de som är medlemmar och eh, överväger att eh, lämna kyrkan just med anledning av den utveckling som man nu kan se ändå stannar kvar och eh, röstar fortsätter rösta för en förändring det vill säga rösta på Sverigedemokraterna Ja, eh, kanske nog om det. Nu eh, tänkte jag ta lite, som jag har hört på Sveriges Radio. Det är faktiskt där Kulturnytt. De har haft två inslag de senaste veckorna. Och ett inslag eh, behandlade yttrandefriheten. Det var med Lars Hermansson. Där man konstaterade så här då. Man behöver inte leva i ett land där obekväma journalister fängslas. För att ibland känna att yttrandefriheten är hotad. Och bland annat så nämndes då att redaktionen för TV4s humorprogram parlamentet inte fick igenom sin idé att låta Jimmie Åkesson vara med utan eftersom ledningen sa nej. Och ett annat inslag behandlade begreppet verklighetens folk. Där noteras att SD den 18 november satte begreppet på pränt när de i sin budget för region Skåne trumpetade ut sin skånska politik för verklighetens folk. Man citerade då Sverigedemokraterna Tyvärr har den svenska och folkliga kulturen och kulturarvet länge fått stå tillbaka för en liten kulturelits radikala och moderna uppfattning om kultur som saknar stöd stöd hos verklighetens folk. Här kan man väl tillägga då att redan under landsdagarna i oktober så ja, kidnappade Jimmy Åkesson i sitt tal då begreppet i polemik mot kodes Göran Häglund. Jag har även sett i kyrkans tidning där en som heter Ann Hebelern också tog upp det här. Hon skrev bland annat så här under rubriken Det är fint med kulturelit. Och jag tar ju inte de delar som eh, undersöker det utan jag tar något helt annat. Hon skrev bland annat så här då. Kristdemokraterna och Svendemokraterna tävlar i vanlighet. De vill vara vanligt folks språkrör. De vill ge verklighetens folk makt och inflytande. Göran Hägglund var först ut. Han är ju politiker och vet därför mycket om hur vanligt folk har det. Det visade sig vara ett riktigt genidrag att ställa verklighetens folk mot kultureliten. Och sen var det ju Sverigedemokraterna, inspirerade av både Bert Karlsson i en Wartmeister. De drog en lans för verklighetens folk redan på 90-talet. Och Kristdemokraternas mediala framgång snodde de helt enkelt konceptet. Som de verklighetens apostlar de är, propagerar de för svenska traditioner, traditionella könsroller och en restriktiv flyktingpolitik. Ja, har du någonting som du vill komma in med här David? Ja, du får gärna köra på om du... Ja, jag har ytterligare något lite här. En notis eh, från Tete som har hittat DN i oktober. Fotbollar på tolvåringar regeringsförslag. Det är Danmark alltså som fotbollar på tolvåringar och sänk ålder till 14 år. Några av förslagen i den danska regeringens åtgärdspaket mot ungdomskriminalitet. Fotbollar för tolvåringar får stark kritik. Enligt förslaget ska fotbollar användas av barn som brutit mot lagen och inte följer de regler som polisen och kommunen satt upp för dem. Ja, det är i alla fall ett förslag för att komma till rätta med, med den här ungdomsbrottsligheten som eskalerar och blir mer och mer ohanterbar. Ja, jag skulle kunna komma in med anledning av just samtalsämnet då ungdomsbrottslighet. Det har ju kommit nu nyhet om att tre kvinnor som stod och åtalade för grov misshandel av Sverigedemokraternas för detta pressekreterare Martin Kinnonen frias av hovrätten. Och det skriver då Dagens Nyheter. I tingsrätten fälldes kvinnorna för misshandel av Kinnonen sambo men friades för misshandel av Martin Kinnonen själv. Domen överklagades och nu har dom fallit. Hovrätten anser det inte vara bevisat att kvinnorna varken misshandlat eller uppmanat andra att misshandla Martin Kinnonen. Svea hovrätt går därför på tingsrättens linje och fastställer domen på mellan tio månader och ett år och åtta månader. Det vill säga de dom döms alltså för misshandeln av sambon. Åklagaren menade att samtliga i sällskapet deltagit i misshandeln av båda Sverigedemokraterna och att förövarna därför borde ta ansvar för båda misshandlarna. Även om övervakningskameran inte fångade misshandeln av just kinnonen. Det är en praxis som har tillämpats i Sverige tidigare just därför att man inte ska kunna gå fri enbart genom att skylla på varandra. Mm. Ja, jag vet inte om man ska vara så där jätteförvånad över det utslaget. Men... Eh... Jag vet inte om vi så mycket mer att tillägga. Där annars så har jag lite små notiser här som jag tänkte ta. Ja, ta dem du. Ja, okej. Okay. Vi kan ju konstatera här att den som är intresserad av opinionsundersökningar har en intressant hemsida där man kan följa tydligen SDs alla resultat i opinionsundersökningar sedan lång tid tillbaka. Och den hemsidan, den heter www. .status.st Alltså status.st Och jag har själv varit inne där och kunnat konstatera att det är massor med intressanta siffror och trender och så vidare. Mm, absolut. Ja, det kanske är läge att ta ytterligare en pausmelodi nu innan programmet allt för nära slutet. Och det blir ytterligare en julmelodi. Ja, ni lyssnar till Radio SD och hörde just Bing Krosm och Rosemary Clooney med Silver Bells. David, du har en del innan vi slutar för idag. Jag tänkte göra lite reklam för SD-kuriden på internet, www.sdkuriden.se, där man kan läsa om våra partiaktiviteter bland annat, plus en hel del nyheter. När det gäller partiets verksamhet så kan man till exempel läsa om nystart i Falkenberg Att i tisdags så hade SD Falkenberg kallat till informationsmöte för sympatisörer i Falkenberg Och distriktsordförande Jensli Andersson var inbjuden att tala Hallands Nyheter var på plats och intervjuade SD Falkenbergs ordförande Sara-Lena Bjälkö inom mötet Och satt sedan med under själva mötet Och intresset för Sverigedemokraterna har visat sig vara stort i Falkenberg Medlemsantalet ökar Distriksordförande Jensle Andersson hälsar till SD-Kuriden att han ser mycket positivt på utvecklingen i Falkenberg och är glad över att det finns en positiv och drivande ordförande där. Och så kan man även läsa att SD Örkeljunga laddar för valet. Även i Örkeljunga så har man haft ett första möte för blivande kandidater till kommunfullmäktige. Distriksordförande Jensle Andersson från kommunen Klippan var inbjuden att berätta om såväl distriktsarbetet som vad det innebär att vara förtroendevald för sd och säger också det att allt fler väljer att bli aktiva och kandidera till kommunfullmäktige nästa år. Det ser riktigt bra ut med flera bra och erfarna kandidater. Vi kommer vara bättre förberedda nästa år med kandidater till att besätta upp till fem mandat i kommunfullmäktige. Samt eventuella nämndplatser. Och sen lite mer näraliggande för oss här i Stockholm. Invånarna i Tumba har fått SD-kuriden i brevlådan nyligen. Det var häromdagen som ett antal SD-are gav sig ut i höstvädret för att dela ut tidningen till invånarna. Och så har vi också bildat Sverigedemokraternas Solefteo. Måndagen den 30 november var Sverigedemokraternas valorganisatör för SD Jämtland och SD Västernorrland Sven-Olof Sellström på plats i Sollefteå för att bilda en lokal arbetsgrupp. Arbetsgruppens mål blir i första hand att sprida Sverigedemokraternas politik samt värva fler medlemmar och kandidater till nästa års kommunalval för att senare även bilda en lokal kommunförening. Och arbetsgruppens kontaktperson Hans Karlsson kommenterar Sverigedemokraterna var i förra valet, trots att partiet inte kandiderade lokalt, mycket nära att ta mandat i so Sollefteå kommunfullmäktige. Sedan dess har intresset för partiet stadigt vuxit och nu är vi tillräckligt många för att kunna bilda en aktiv arbetsgrupp. Arbetsgruppens första uppgift blir att delta i distriktets kampanj för att finna fler kandidater till valet nästa år. Då målet är att ta fyra mandat i Sollefteå för att senare bilda en lokal kommunförening. Genom att i god tid att organisera oss är det vår förhoppning att vi kan säkerställa att vi kan tillmötesgå väljarnas efterfrågan på vår politik. Och så även Skurup där rörde på sig. Den första advent firades i Skurup med, en, med ett nomineringsmöte. Ditt distriktsordförande Jensli Andersson var inbjuden. och flera nya medlemmar deltog fanns det många frågor att besvara. Efter en längre frågestund och en bit smörgåstårta beslutade sig samtliga närvarande för att ställa upp som kandidater i valet till kommunfullmäktige. Paul Svensson som är ordförande i... Den med grannkommunerna i gemensamma föreningen SD Österlen var mycket nöjd efter mötet. Han hade följande att säga till SD Kuriren. Tidigare var jag lite orolig för våra möjligheter att få tillräckligt med kandidater i Skurup. Men på det här mötet visade det sig att oron var obefogad. Nu kommer vi nog ha minst 10 kandidater till kommunfullmäktige. Och med tanke på att vi redan är starka i Skurup och säkert går framåt i valet 2010 så räcker det med nöd och knäppe. Vi välkomnar fortfarande fler som vill ställa upp. Och det här med att vi bildar nya lokalavdelningar det uppmärksammas också i etablerad press i tidningen Allehanda på internet. Allehanda.se Så är en rubrik folk vill prata om SD. Och man konstaterar då att vi måste vänja oss vid att Sverigedemokraterna just nu är en del av den politiska debatten Inget parti tycks just nu väcka känslor hos folk på samma sätt som Sverigedemokraterna När den här tidningen publicerat artiklar om att SD etablerat sig i Sollefteå och Önsköldsvik har kommentarerna rasat in på www.allehanda.se. En hel del kommentarer överraskande många är av typen Äntligen! Hurra! Och Ni har min röst! Det är smått fantastiskt att partier som ännu inte har etablerat sig lokalt kan väcka sådana känslor, skriver man här i tidningen. Men uppenbarligen så kan Sverigedemokraterna räkna med väljare i nästa års val. Ja, det här med att vi ännu inte etablerat oss riktigt överallt i landet men ändå att det finns en efterfrågan på vår politik, det har vi konstaterat förr. Man kallar oss ibland för populister, men vi har ju aldrig haft några folkkära kändisar som... Företrädare, vi har aldrig haft mycket pengar Vi har aldrig haft media på vår sida Utan tvärtom, samtliga har Varit emot oss Vi har just inte haft någonting Utom vår politik Så det måste vara vår politik som attraherar Väljare och det tycker jag ju faktiskt Borde vara en tankeställare för det politiska Etablissemanget Ja, det var det jag hade om detta mm. Då ska vi ta lite hastigt här Folkpartiet har haft Landsmöte och En rubrik Svenska dagbladet 23 november bakslag för FP-toppen. Det står så här. Folkpartiet ska inte driva kravet på att den som blir svensk medborgare ska genomgå en obligatorisk medborgarkurs. Det beslutade ombuden mot partistyrelsens vilja på landsmötet i Växjö. Kravet på obligatorium byttes mot att alla som flyttar till Sverige i ålder ska erbjudas denna utbildning. Det står vidare så här, det finns en väldiga grupp som jag vill att vi inte ska ha. Det är den som står nära Sverigedemokraterna, så Anna till Karlström från Stockholm. Janko Saboni tyckte att det var en trist argumentation. Det är jättedumt att koppla all integrationspolitik till Sverigedemokraterna. Det är att tillskriva dem makt de inte har, sa hon. Och i meter stod så här, Folkpartiet släpper sitt krav på en obligatorisk medborgarkurs för invandrare som blir, blir svenska medborgare. På partiets landsmöte igår fanns en oro att kopplas ihop med Sverigedemokraterna. Skulle du kunna ta det här också om att Transportfackförbundet är ute och straffar igen står det i Blekingeläns tidning. Att LO-förbunden har en ganska snäv uppfattning om vem som kan och inte kan vara fackligt aktiv det vet vi sedan tidigare. Där till exempel Transport för några år sedan uteslöt medlemmar som var aktiva i Sverigedemokraterna. Nu har det dykt upp ett nytt fall, men inte angående Sverigedemokraterna denna gång, utan Kristdemokraterna. Uppenbarligen provocerar det lilla KD, både Socialdemokraterna och starkt anknutna fackförbund. Att låta detta gå ut över enskilda fackligt aktiva liknar en bestraffning, inget annat. Ja, det är intressant att, att i etablissemanget finns de som upprörs när det är andra än Sverigedemokraterna som drabbas. Ja, då ska jag ta någonting som jag har fått ifrån någon av de här mitt i tidningarna. Det står "Jan Vaktsmäster tänker inte starta något nytt parti men pratar gärna politik. Och inuti den här artikeln så står det bland annat så här. Han tycker att det är farligt när alla tycker likadant. Och tar Sverigedemokraterna SD som exempel på en röst som vågar gå mot strömmen. Nu säger alla partier att de inte ska ha med dem att göra om de kommer in i riksdagen. Men partiet blir ju demokratiskt involvt och kommer att sitta i utskotten precis som Nydemokrati gjorde. Hur kommer det att gå för SD? Jag tror att de kommer att få 12% i nästa val. Men det beror mest på alla andra och deras sätt att prata om dem. Om de andra partierna inte accepterar Sverigedemokraterna kommer det att straffa dem själva. Ska du rösta på dem? Jag tror inte det, säger han. Och även om han kommer rösta på oss så går han inte ut och säger det. Det tror jag vi lugnt kan tro. Eh, finns det inte en risk att islamofobin växer i Sverige med Estes politik? Att den växer beror inte på dem utan på den politik som förs tidigare. Ja, nu börjar vi ju faktiskt närma oss slutet här. Och jag vill eh, då avsluta med att tacka Kalle i Sundsvall som uppenbarligen lyssnar på våra program på nätet. För han har skickat in ett bidrag till Radio SD till partiets eh, normala eller ordinarie. Post eller bankgiro. Och det kan ni också göra. Ja, därmed så kan vi bara säga. Tack ska ni ha för idag och hej! Ja.